До Основ'яненка. Вихопив з вірша кілька рядочків. Нехай я заплачу. Нехай свою Україну я ще раз побачу. Сумує поет за рідними, за домівкою. Книжка сповнена суму, роздумів. Та все люди в стражданні, у горі, Та все через те панство. Ах, якби то ти, поет, знав, Що серед панів і люди є, вони мене паном звуть. Та хіба я зобиджаю крипака свого? Ну, щоправда, їх у мене на пальцях перелічити можна, і я за них усього себе віддам. А навкруги? Так, Тарасе, так. Нема злагоди між бідним та багатим. Нема та й не буде. Бо багатому життя, а бідному – виття. Нема я у Кобзарі. Прямого заклику до бунту проти Кріпаччини. Та й цензура таке не пропустила б. А маємо відчуття після прочитаних віршів, що поет кличе до бунту. Бо хіба можна спокійно ставитися до того, про що він пише? Бачить життя народу? Глибоко. Все осяжно. Таке під силу тільки мислителю. Бунтівнику. Смеркалося. Затих вгомін шепотіли підстрижені липи, бажаючи доброї ночі. На водяному млині, що на смоші, зареготала сова, луна божевільного реготу пронеслася парком, позагонила пташок до гнізд, схаменувся забіла, одвів очі від книжки, озирнувся, густі сутінки наближали. Поет усім єством захопився віршами кобзаря. Тут все для нього було нове і багата, соковита, разюче виразна мова, яку кожний українець назове рідною, і болі думи, близькі його землякам-бідарям. Читав, перечитував Шевченкові вірші, поділяв його прихильність до бідного покріпаченого люду. Сам пройнявся ще більшою любов'ю до селян, хоч і до цього забіла чуйно ставився до своїх кріпаків. Усі знали про це та сприймали по-різному. Багаті з осудом, бідні з вдячністю. Ще й досі не вщухали пересуди про його втрачання в одну суперечку. Багатий пан приорав собі город бідняка і не хотів відступати. Загомоніли сусіди, лають пана та все поза очі, бо ж, боронь Боже, бідному нажити багатого ворога. А Забіла не боявся багатих. Він і сам дурянського роду, і паном зветься. А чесність його відома і за межами повіту. Поїхав Забіла до пана. Соромив його при людях, та не допомогла та розмова. Повернувся обурений. Те обурення переплилося в думках з Шевченковими віршами і вилилося на папері у вірші «Багатий і бідний» де правдивими словами передав бачене, чуте, пізнане. Зовсім світ перевернувся, не так уже стало. Кривда всюди на покуті, а правди чорт мало. Проте як велося в житті, як люди говорили, так поет і тут передав, нічого не додав, нічого не утаїв. Чия кишеня повніше, той і буде правий. Віршованими рядками переказав поет усе, що сталося, і як багатий бідному ниву переорав, і слова бідного, що послідній шматок хліба в нього однімають, і про суди, де хто більше дає грошей, той і буде чесний. А головне, завіршовував поет своє ставлення до тих, хто чинить кривду, таким би замість мундирів петлі б дать на шиї, да голодом перемучить, потопить в помиї, щоб і води не поганить, чистої, бігучої, по два разом в помийницю. Вони дуже гнучі. Гластовка, школа, дарунок Шевченка. Не Тарновського Василь, який колись учився із Забілою в Ніжинській гімназії, безмежно захоплювався збиранням української старовини. Ще минулого 1840-го він привіз із Петербурга звістку, що цензор Корсаков, який був у добрих стосунках з Маркевичем, Гребінкою, Тарновським та іншими прихильниками української літератури, через місяць після цензурного дозволу на видання Кобзаря Шевченка дозволив видати альманах «Ластовка».